66. Hagyományos, süteményezős, 5 órai teára hívott Nagyi, mielőtt elutazott Balmoralba. Elújságoltam neki a legfrissebb híreket. Volt pár dolog, amiről értesült már, de pótoltam, amiről nem. Megdöbbennek látszott. Ez undorító, mondta. A szavát adta, hogy elküldi hozzánk méhet, hogy beszéljen velünk. Udvarnokok körében nőttem fel, Sokukkal akadt dolgom, de mostanában többnyire csak hárommal. Mindegyikük középkorú fehérbőrű férfi, akiknek merész Machiavellista manőverek sorozatával sikerült konszolidálniuk a hatalmukat. Volt rendes nevük, és pedig jellegzetesen brit nevek, de könnyebben besorolhatjuk őket rendszertanilag így. Méh, légy és darázs. A méh ovális arcú és borzas volt, hajlamos, egykedvűen és higgadtan járni-kelni közöttünk, mintha minden teremtett lélek számára áldás lenne a jelenléte. Olyan volt a tartása, a fellépése, hogy az emberek nem tartottak tőle. Nagy hiba. Gyakran az utolsó, amit valaki elkövethetett, ha vele került szembe. Lígy pálya futásának nagyobbik részét az ürülékek közelében töltötte, és valójában vonzódott is a trágyához. A kormányzat és a média belsőségeit, a férgekkel fertőzött beleket imádta, hízott rajtuk, örömmel dörzsölgette a kezét miattuk, bár ezt nem mutatta ki. Sőt, arra törekedett, hogy fenntartsa a könnyedség látszatát, mintha mindig is a küzdőtéren kívül állna, hűvös, nyugalmával hatékony és segítőkész lenne. Darázs vékony volt, sármos és arrogáns, egy energiabomba. Remekül előadta, hogy udvarjas, sőt, elkünek mutatkozott. Ha állítottál egy tényt, valami látszólag megdönthetetlennek tűnő dolgot, például azt, hogy a nap reggel kell fel, ő hebegett. Talán egy pillanatra elgondolkodhatnál azon, hogy valaki félreinformálhatott. Hát, ö, nem is tudom, fenség. Tudja, minden attól függ, mit ért reggel alatt, uram. Mivel gyengének és visszahúzódónak mutatta magát, az ember kísértésbe esett, hogy tiltakozzon, és kitartson az álláspontja mellett, és ilyenkor írta fel Darázsa nevét a maga titkos listájára. Nem sokkal később, bármiféle figyelmeztetés nélkül, pedig akkorát döfött az illetőbe a túlméretezett fullánkjával, hogy az értetlenségében felkiáltott. Ez meg honnan a francból jött? Nem kedveltem ezeket a férfiakat, és én sem voltam a hasznukra. A legjobb esetben érdektelen fickónak, a legrosszabb esetben hülyének tartottak. Mindenek előtt tudták, hogy én minek tartom őket rombitornóknak. A lelkem mélyén attól féltem, hogy mindegyik magát tartja az egyedüli igazi uralkodónak, és kihasználja a 90-es éveiben járó királynőt, élvezi saját befolyásos pozíciója előnyeit miközben csak látszólag szolgálja őt. Rideg, kemény tapasztalatok birtokában jutottam erre a következtetésre. Meggel például konzultáltunk a sajtóról darázsal, aki egyetértett azzal, hogy a helyzet tűrhetetlen, és hogy véget kell vetni ennek, még mielőtt valakinek baja esik. Igen, erről nem lesz vita közöttünk. Azt javasolta, hogy a palota hívjon össze egy csúcs találkozót az összes fontosabb lap szerkesztőinek részvételével, és mondjuk el nekik, mi a helyzet. Végre, mondtam akkor megnek, valaki érti. Soha többé nem hallottunk darás felől. Szóval skeptikus voltam, amikor Nagy felajánlotta, hogy elküldi hozzánk méhet. De azt mondtam magamnak, hogy meg kell őriznem a nyitottságomat. Hát, ha ez másképp lesz, mert most Nagyi személyesen irányítja őt hozzánk. Néhány nappal később még meglátogatott minket frogmórban. Leültünk az új nappalinkban, megkínáltuk egy pohár rozéval, és részletesen elmeséltünk neki mindent. Aprólékosan jegyzetelt, gyakran a szája elé emelte a kezét, és rázta a fejét. Azt mondta, látta már a szalagcímeket, de nem fogta fel, milyen hatással lehet mindez, egy fiatal párra. A gyűlöletnek és a hazugságoknak ez az özönne példátlan a brit történelemben, állította. Aránytalan mindehhez képest, amit valaha is láttam. Köszönjük, mondtuk neki. Köszönjük, hogy ön is így látja. Megígérte, hogy megvitatja az ügyet valamennyi érintettel, és hamarosan visszatér hozzánk egy akciótervel, egy sor konkrét javaslattal. Soha többé nem hallottunk felőle.